Otca i Sinu Svetog Duha, naš Otac, učitelj i prosvetitelj, ne samo našeg naroda, nego prosvetitelj vaseljenskih razmjera, Justin Novi Čelijski, imao je veliko poštovanje prema Svetom Jovanu Zlatostom. I ona divna crkva, i topli para koji su u konaku Manastira Ćelije, Manastira Svetih Arhangela, je naš Sveti Ava proživio dobar dio svog plodnog života, posvećena je upravo Svetom Jovanom. I evo u tomu žitija svetih za mjesec avgust, poslije ovog sinaksara koji smo upravo pročitali, sveti Java Justin je preveo i radi nas i radi našeg spasenja postavio da imamo, da čitamo i da se kripimo besjedu svetoga Jovana Zlatoustog upravo na ovaj praznik usjekovanja glave svetoga Jovana Krstitelja. Treba znati, oni koji su čitali žitije Svetog Jovana Zlatulostog, da je upravo poslije ove besjede koju je izgovorio, počelo njegovo stradanje, tačnije gonjenje od bizantijske carice Evdoksije, koja se prepoznava u ovoj besjedi. I kao i Rodijada na Jovana, tako i ona ustala na Jovana Novog. Zlatulstvog. Naravno, svetitelji što ih više gonimo, sve su Bogu bliži. A veliki svetitelji, braće i sese uvijek su bili gonjeni. I evo ih, gonjeni zlobom, došli su i ovo naše vrijeme da nas ukrijepe, da nas ohrabre, I utvrde na ovom putu istine, na putu spasenja, dajući nam sobom primjer kako da živimo i kako zlobi da se odupiremo. I ovom besedom Sveti Jovan gonjen u one dane od Carice Evdoksije, evo ga kroz vrijeme, Juri Hita, neumorno kao učitelj pasir, dobri, i pastir Dobri, jevoga kroz crkvu, blagodaću Duha Svetog, došao večeras i ovdje da nas obiđe, vidjevši da smo ipak zainteresovani za ovaj praznik, da smo odvojili vrijeme koje se sve teže odvaja, i evo ovdje osvetili velikom prorokom, Da bi ovaj praznik, braći i sestre, imao i onu dublju duhovnu dimenziju, neophodna nam je pomoć. A u crkvi imamo u izobilju, a jedan od brzih pomoćnika i uvijek voljan da pritekne, jeste Sveti Jovan Zlatuljski. Zato ćemo večeras pročitati neveliku besjedu Svetoga Otca našeg. Sjedite i oslušajte sa pažnju. Besede na usjekovanje Svetog Oca našeg Jovana Zvatovstva, njegovim molitvama Gospoda, Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Opet vjesni i rodijada, opet luduje, opet igra, opet traži od Iroda glavu Jovana Hrstitelja. Opet je za velja hoće da otne na vutejer vinograd i protjera svetoga Iliju u goro. Sjećanje na ove događaje ne uzbuđuje samo mene, već i sve vas koji ste čuli glas jevanđelja i zajedno sa mnom divite se i u naštvu Jovanovom i mekuštvu i rodovom i zvjerskoj jarosti bezbožnih žena. Šta nam je ispričalo jevanđelja? Ispričalo nam je kako je irod Uhvativši Jovana, stavio ga pod stražu. Kakvim povodom? Radi irodijade žene Filipa, brate svoga. Ko neće okriviti iroda koji je u mekuštvu popustio bezumnim ženama? Ali kako opet izraziti kako opisati neopuzdanu zlobu ovih žena. Izgleda, nema na svijetu zvijera nemilosrbnijeg od zle žene. U svakom slučaju o takvoj upravo ženi palo mi je da govorim ovog trenutka, a ne o dobroj i čestitoj. Mada znam ne malo i poštenih i dobrih žena i smatram za dužnost svoje savjesti da u svoje vrijeme progovorim i o njihovoj predanosti, dobru i bogougodnom životu. Nema na svijetu zvjera s kojim bih mogao sravniti zlu ženu. Među četvolonošcima, ko je strašniji od lava, niko razumije se. Među gmizavcima, koje je od aždaje, opet niko. Ipak i lav i aždaja nisu tako zli kao žena. Pozivam se na riječi premudroga Solomona. Bolje je živjeti sa lavom i zmijom, nego li sa ženom lukavom i zlojezičnom. Možda ti u, ovo, u ovim riječima vidiš prostu ironiju, ali njih potpuno potvrđuju djele. Lavovi su se postigljeli Danila, bačenog u jamu, a je za velja ubi pravednoga Navuteje. Hit je se čuvao Jonu u svojoj utrobi, a Dalila, odsekavši kosu i svezavši Samsona, predala je neprijatelj. Až daje, škorpije i zmije bojele su se Jovana Krstitelja u pustinji, a i rodijada mu je ocekla glavu za vrijeme pira. Ili u proroka su gavrani hranili u gorama, a je zavelja je i onda kada je na njegovu molitvu pao blagotvorni daž, željeva Evo šta je ona govorila. Ako si ti Ilija, a ja je za velja, tako da mi učine bogovi i tako da mi pomognu, ako sjutra u ovo doba ne prinesem na žrtvu dušu tvoju kao dušu makoga od pobijenih. И ви се угаши и отide спасаюючи душусво И udaліся у пустстиню Да хода. И дошавшись сєде pod смреку и зажили да umра Бо речи. Доставвеч Господа, узми душу моju д мене, ерни сам боли od отаца свої. Авай! prorok Ilije se uplaši žene on koji je riječju zaključao dažd za vaseljeno koji je sveo oganj sa neba koji je molitvom vaskrsao mrtve uplašio se žene da uplašio se ta ničija se zloba ne može uporediti sa zlobom zle žene. Moje riječi potvrđuje svjedočanstvo premudrosti, koje говори nema lukavosti veće od zmine i nema jarosti veće od jarosti ženske. O zlo i preoštro oruđe džavove, Prekoжене je он некаda ранjo Адама у Раju. Prekoжене je он naвел преrotko Давида na podмову убийство Улиje. Prekoжене je uдесіпад премудро солом. Prekoжене je o viepio, вишиши koе рвонажнога Самсона. Preko žene je pogubio sinove prvosvrštenika Ilija. Preko žene je vrdnuo u tamničke okove plemenitog Josipa. Preko žene je pocijekao glavu svjetilniku Vaselene, Jovanu Krstitelju. Da šta ja govorim Pomoću жене džavo je čak i anđele zbacio sa nema. Pomoću žene on pogubljuje sve, ubija sve, sramoti sve, unižava sve. Bestidna жена ne štedi nikoga, ni levite ne poštoje, ni sveštenika ne uvažava, ni proroka se ne stidi. Ovo! Od svih zala najgore je zlo, zla žena. Ako je siromašna, zloba joj dostavlja bogatstvo. Ako već raspolaže bogatstvo, ona udvaja svoju zlobu. Nesnosna životinja ne izlečiva bolest neukrotiv zvijera эту что я она тадам я знам дае аспиде могуще при припитомити благородству и досега воги тигрови и леопарди укрочаю и припитомную а зложенные неукротливо тветиш не на она угодно милованна надмес Ako ju je muž načalnik, ona ga i dan i noć nagovara na ubistvo i spretke, kao i rodijada i roda. Ako ju je muž siromašan, ona ga podstiče na zavist i svađa. Najzadr, ako obudovi, onda se oduhvata da sama pleveta sve. Štrah Gospodnji ne obuzdava njen jezik. Ona se ne boji ni Boga, ni budućeg suda. Zakona ljubavi ne priznaju. Šta više, da sobstvenog muža predana за za zvu ženu ništa ne znači. U samoj stvari Жена је подстрекавала да јубрза свој крај богопуском. Реци ријеч неку господу, говорила је она јово, и умрје је. О, злог дића, о, безумне жена! Нју није дирнува жавост при погледу на страданње човјека, чије је тијево црвима, И kao živim ugljevljem bilo zasuto gnojnim ranama. Ona nije omekšala gledajući patnje i predsmrtnu muku, praćene grčevima i isprekidanim disanjem. Nju nije obuzelo sažaljenje videći gdje na džubrištu leži gov, onaj, i se nekada pojavljivao u carskoj purpuri. Ona se nije sjetljiva ni svojih ranijih odnosa prema njemu, niti dobra i slave koje je dobila preko njega. I mjesto svega toga reci riječ neku gospodu i umri. Eto blagodarnost i ženinu. Ето мелема који ублажава Бога. Ето закона супружанске љубави. Јели ов икада говори о такве речи жена, када си ти била болесна? Није ли се, напротив, старао да молитвама и добротворством ублажи твою болњу? А ти, nezadovoljavajući se privremenom kaznom koja ga je snašla, hoćeš da navučeš na njega vječnu казну, podstrekavajući ga na bogohulstvo i roptanje. Zar ne znaš da će se svaki grijev i hula oprostiti ljudima, a na duha svetoga hula neće se oprostiti ni na ovome svijetu, ni na onome. Hoćeš li da vidiš i drugu suprugu sa takvom zlobom? Sjeti se da li le, snažnoga Samsona ona je ošišala, svezala i predala neprijateljima, svoga sobstvenog muža s kojim je dijelila istu postelju. Ona je zavodila, obmanjivala, zavaravala svojim milovanjem i svojim licemjerstvom. Juče je ljubila, a danas obmanula. Juče je usrećivala ljubavlju, a danas pogubila prevarom. A za Samson nije bio lijek, koje da, ko je u ono vrijeme bio ljepši od njega, ko je nosio na glavi sedam pramena kose, simbol sedmo struke Je ili zar on nije bio snažan, ali ko je bio snažniji od njega, kada je on iz strašnog glava udavio na putu svojim rukama, I hiljadu neprijatelja pobio čeljušću magarećom. I on možda nije bio sve. On je bio toliko sve, da kada se jednom mučen žeđu i ne nalazeći vode da je utoli pomolio Bogu, onda je na njegovu molitvu iz mrtve magareće čeljusti koja mu je bila u rukama, potekla voda и он je utolio želju. I tako divnom, tako snažnom, tako svetog muža, rođena žena связавши svezaši ga kao zločinca, predala neprijateljom. No, kako je žena mogla da savlada Ona se koristila njegovom dobrotom, noću je doznala od njega u čemu je njegova snaga, a zatim ga vezala čvrstim verigama. Uzavut ne objavljuje tebi premundri. Od one koja ti na krielu veži, čuvaj vrata usta tvojim. Reci mi, Kakva zvije i kada puje šta slično svome mužijaku. Kakva zmija ište da pogubi svoga supruga. Kakva lavica priprema smrt svome mužijaku. Vidiš li kako su istinite riječi premudruge? Nema lukavosti veće od zmine, I nema jarosti već od jarosti ženske. Jednom riječi, ko ima zlu ženu, neka zna da mu je to nagrada za bezakonje. I ovo potvrđuje premudri. Žena zla bit data mužu bezakonjem. I ovo potvrđuje premudri. Žena zla bit će data mužu bez zakonja za njegova zla djela. Ovim završujemo svoju riječ o zloj ženi. Sada treba da se sjetimo i dobrih žena, naročito radi ovdje u hramu prisutno. Dobre žene gledaju на vrline dobrih kao на svoje i trud njihov smatraju награде nagrade свой svoj sobstveni. Kao na obrazac dobra, gostoprimljive žene ukazat ćemo na blaženu sunamićanku. Ona je sa pristankom svoga muža primila u svome domu Na utočište Jelisejem, gdje se on mogao nesmetano odmarati poslije svojih putovanja. Tu je za njega bila spremljena postelja, posteljen sviječnjak i stol. Sviječnjak ne bez svjetlosti, nego sa uljem koje podržava svjetlost. Stol ne bez hleba, nego sa obilnim Jestivan. A šta da kažemo onoj blaženoj judovici, koja je u svom domu dala utočište proroku Iliji? Ništa je nije spriječilo da ukaže gostoprimstvo proroku, pošto je pri svoj siromaštini svojoj bila bogata dobrim raspoloženjem. A ona je bila toliko silomašna, da nije imala ni hleba, ni vina, ni čorbe, niti ičeg od proizvoda zemaljskih. Ni rodna njiva nije joj davala žita, ni vinograd nije za nju rađao svatko grožiđe, ni rodno drveće nije joj u jesen davalo svoje sočne plodove. Ta i što se moglo očekivati kada u nje nije bilo ni pedi obrađene zemlje, ni lakta zemljišta podesnog za vinove loze. Sva njena sredstva za prehranu sastojala su se u tome što je ona u vrijeme žetve išla po strništima i skupljala slučajno iza žetelaca za ostalo hlasje. Na taj način ona je spremala sebi iskranu za čitavu godinu. K njoj je došao Ilija i to vrijeme užasne gladi, kada je sva zemlja ispucala od suša, kada je nebo plantjelo kao oganj, vazduh bio vreo kao rastopljen bakar, I oblaci zauzdan, kada nije bilo ni trave, ni cvijeća, ni jutarnje rose, niti su drveta davala mladice, niti kvas je njihalo svoje vrhove, kada su rijeke presušile i izvoli se jedva hranili iz njedara а море, Постог густо от сог, пошто није било притока сватке године и није падало кишу. Када је дошао Илија к овој сиромашној удовици, а како је њен живот чак и у обично време био pun oskudice, можете сами проћи. Па и Prorok se, sjelezeći iz gore, uputio k njoj, obišavši bogataše koji su imali hleba u izobinu. Ali zašto on, koji je riječju svodio oganj sa neba, nije sveo sebi hramu? Gle, on je to mogao učiniti. Razumije se, mogao je, pa ipak to nije učinio. Zašto? Da ne bi Udovicu lišio nagrade za gostoprimstvo, a i da bi preostavu u nje pregrž brašna umnožio svojim blagoslovom. U samoj stvari, prorok je došao ovamo ne toliko da sebe prehrani, koliko da prehrani Udovicu, i da objelodani raspoloženje njenog duha i srca. To se desilo po promislu Božija. Sve svete ljude koji se nakode u svijetu, Bog može prehraniti sam, ali On ponekad uskraćuje svoje darove da bi pomoću gostoprimstva ispitao dobro raspoložena srce i dao im mogućnosti da rode dobar rod. I samo kada se već niko ne nađe da primi i ukaže gostoprimstvo, tada gospod ili šalje hranu preko ptica kao ili na gore, ili preko nepoznatog proroka kao Danilu u jamu ili preko morskog zvijera kao na primjer Jonu ili najzad sam neposredno šalje hranu s neba kao ocima našim u pustinji jer kada se ne nađe ništa što bi oni mogli uzeti za hranu onda im on s neba posla manu i iz stijene Izvede vodu. Isto tako, sada sveti njegovi žive u svijetu sa ostalim ljudima i nalaze se u nevođu. On ne hita sa svojom pomoću, da bi ljudima dao mogućnosti da steknu sebi spasenje, čineći dobro nevoljnicima i siromasima. Тако, Иллија дође кудовици у које не бише нићег Осим прегршки брашња Једва би та прегршћ била доволња Нјој и дјеци за рућа тог дана А шта је пророк веле? Донеси ми мало воде у суду да се напијем А када она пође по воду On viknu za njom, donesi mi malo hleba da jedemo. U odgovor na to, ona svim otvoreno prizna da čega u nje ima i čega nema. A šta upravo? Tako da je živ gospod Bog tvoj, nemam pečena hveba do pregršti brašna u zdjeli, i malo ulja u krčanu. Čudnovato je da pri takvom siromaštu ona ne skriva šta je u nje ostalo. A koliko danas ljudi u kojih se zlato i srebro gotovo valjaju na sve strane, na poziv da ukažu pomoć bližnjima, odgovaraju otkaza. Pozivajući se na to kako nemaju ništa. Ako pak na neodstupne molbe i kristanu dati, to prethodno uzimaju mijenice osiguravajući potpisima jemaca ili dajući novac na kamatu. A gled, Udovica... Na prvo riječ izjabije da ima regrešt brašu. A š ta prorok čini za ti?rže reliion umjesi od tog braš na hleb, ali prvo meni pa posluje zgotori sebi i djecu. Zanje ova riječ bive kušanje, proba zanjeno srdce rovni камен za njenu volju. Kao da je samo srce ove blažene žene bilo stavljeno na terazije i mjerano. Na koju će stranu pretegnuti terazije? Da li će pretegnuti ljubav prema rođenoj djeci ili dužnost gostoprimstva prema proroku? Ионоје предпоставива да скучи себе и своју дјечицу а да пророка прими. Кода је знава да кој прими пророка у име Голочку, полагату Горочку примиче. И ко има кој једног чашом студене воде у име ученичко неће му пдати ропас Но шта значи та околност што пророк моли нју да пожури што више са мјешањем хлеба за нјега? Зар је он био толико гладан, па му је било потребно толико да хита? Није, разумије се, него је ова ужурбаност требава да посљедоћи њену усрце, готовост I toprinu jenog goprimstva i otcusvo d dunje ili negodovanju. Po dubi ono ga koji tragovoljno daji. to prije u nijesimeni, pa posvije sebi i svoje djekci. Požoli kao što je Avram priposjeti Anžea, Požurio k svojim stadima da bi izabrao jagnje da ih ugosti i kao što je Sara pokitala svojim ostavama da bi dobila za to hleb koji se skriva na nebo. Požuri i donesi kao Avram, žrtvujući Boga, ne sebi prvo, a pa poslije meni, kao Kain, i Ofni i Fines, sinovi prvosveštenika Ilije, koji su bogohulno prisvojili sebi prvine od darova koji su prinošeni Bogu. I Udovica su srnošću ispuni naređenje prorokova, a on, posmatrajući duhovnim očima, Njeno unutrašnje bogatstvo primi хлеб iz njenih ruku i svojim usklikom ispuni njen dom blagom. Prašna se iz izdjele neće potrošiti, niti će ulja u krčagu nestati, dokle ne pusti gospod dažd na zemlju. Zašto prorok određuje takav rok svojim blagoslovom? Neobhodno je bilo učiniti to jer je to bio znak da novo zavjetna blagodat svečno paoji kiši treba da učini kraj staromozakon. Za rečju prorokovom svedovalo je djev Vidiš li kako dobre žene žanju prodove svog gostoprimstva? Tako su slavni plodovi dobrih napora, tako je neiskorjenjiv korijen prave mudrosti. Sada ste čule žene i o zlim dijelima trzljavih žena i o vrlinama dobrih. Zavolite ove I ne podražavajte ono. Svjednjima se taknjučite, od других vježite, da bi idući stopama dobrih bile uprojane među svetiteljom. у Hristu Isusu, Gospodu našem, kome neka je slava i hvala glavi. Amin.